Benvinguts a Salvatge, on tot comença i tot s'acaba. Salvatge, un programa creat, escrit i dirigit per Jesús Manel Montaner. Gent, maniobra de vació. Cap resultat, senyor? Cap! Ordinador, anàlisi! L'ordinador es veu incapaç d'arribar a cap conclusió. Temps d'impacte? Difícil de precisar. Nunque, intenta obrir el canal de comunicació. Ràpid! Ja Ho diu a mi? Jo no tinc res de màquines. Premi el botó dos cops, s'introdueixen a clau C barra 300. Ja no puc pas veure els colors de la mateixa forma que vostè, capità, sóc un lapse. El de l'esquerra, caram! D'acord, d'acord, bé, ja està. Sintonitza el canal d'imperi, ràpid! I ha interferències! Senyor, estem entrant a la llunosfera de de món salvatge. que el camp protector. La temperatura externa ens, ens impedeix, senyor. Ho veieu? Ho veieu, és la nostra filla i ningú no pot desafiar la sagrada malignitat d'enra. Calla, calla! Jo crec en la bondat dels sacril·legis i dels sacrificis. Ordinador, dinador, localitzi un rau i transporti'l. Realitzant els darrers ajustament, senyors. Però, però què m'heu fet? agafeu lo agafeu lo I és nostre. Però què voleu, pecadors, que morin vosaltres? Sobreviuré l'explosió, però vosaltres no. Això ho veurem. Gentat, estatus! Ens queden pocs segons. Rosen pots evitar-ho, fes-ho! Les forces de compte en davant em protegeixen, no tinc gens de por. deixeu els controls. Ordinador, reproducció de condicions externes en pantalla. És absolutament bon si creu no que pot dominar aquesta maleida nou! Coordinades, 4.5 6.0. Correcció, 4.6 barra 6.0. Correcció, 4.6... Punt 3, barra 6, actualització. No podrem remuntar l'altura, ens estavellarem. Capitat, tota la tripulació, anem a factuar un aterratge d'emergència. Protegeixin-se! D'encolarà, encaromón, txal, txal, txal! Què, què diu? Invoca els monstres de Gaikon, que el rei tal va on es protegeixi. Coordinades, 4.7/6.1/ 6.5. Correcció, 47 punt senyor, els monstres de Galcun? Dispari a matar! Ni tan sols retrocedeixen, senyor. Ordenador, acceleració 2.4, gecdet! No vi passera els tembus. Sorra bo l'altra banda del pont, senyor. No hi puc pas arribar. Ja ho intentaré. Nunque, no! <sus> Cobreixi el gecdet! 6.8, perdó, no Correcció immediata! Ja som miu! Massa tard! Nunque! <coughs> els canons! Nunque! Els monstres l'han acorralat! Foc! Foc! És impossible. No us podeu passar haver vençut amb les nostres ridícules armes feita feita. No! Immobilitzeu-lo. Esteu tots bé? Més o menys. Hem d'anar en compte. Sí, senors d'ordinador, hem anat a parar a la selva negra de Doikaren Regna, tal com havíem previst. En pocs minuts estarem envoltats pels repellerins de la mort. Els repellerins? Els ha recusat en dues ocasions i no els podrà vèncer un altre cop. Que el mioc Xeperen ens em perdoni a fallar. Com? Jo, jo havia de prenyar de foscor els cors dels salvatges. Els de convertir en servillors del de formar el seu exèrcit de no morts i derrotar els bellarins. La senta creuada dels cossos corruptes està perdurda. El mioc Xeperen no aconseguirà mai el que es proposa. Així està escrit. Què sabràs? Genta't! Col·loqui-se a l'entrada principal. Ordinador, mantinguin Roczen en èxtasi. Tinc nen aranyes? Sí, senyor. Estat dels transportadors. Òptim, de fet, tots els sistemes són operacionals. Magnífic, connecti amb base i esperança. Canal obert, senyor doni més de tants als nostres oients sobre funcionament de Montsalvatge. Bé, doncs, per participar a Montsalvatge heu d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de Montsalvatge Invest Center. L'adreça és carrer Cerdènia 230. La repetiré. 230 del carrer Cerdènia de Barcelona. Allà us el donaran de forma absolutament gratuïta. Aleatòriament, escollirem 5 reclutes per setmana que lluitaran per defensar l'equilibri del nostre univers.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 I bé, ens transmeten les dades d'un nou reclutant. Transport. Sí, senyor. Benvingut novament a la càpsula 4 de la nou Estadar Arcángel Alferes Jesús Millán Trancón de Barcelona. Buenas noches de nuevo, capital Muntaner. Bona nit. Calafem Raito Gomu no protegeixi. Sí. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alfred Esmillan, donat que coneix perfectament el procediment del nostre test, no m'abstindré d'entrar en detalls. El tinent li farà la primera pregunta. Alfred Esmillan, bona, bona nit. Acaba d'entrar en una base de seguretat controlada pel... per comissaris Giesling. S'activa el codi de funcionament. Escolta una veu que li pregunta on vol anar però no té temps de respondre. Els tentacles d'un temible Maish Mebdal l'agafen per les cames i l'apropen a la seva boca gegant. Si no fa alguna cosa ràpidament, se'l crespirà. Vinga, què pensa fer? Pues cogería mi arma láser y le dispararía a los testáculos. Tant sols això? És que no sap que un Maish Mebdal és inmune amb aquesta mena d'armes? ¿Seguro? Sí, a mi no ho discuteix el Ferres. Quina falta de respecte. Alferes, no faci més això. Imaginis que una nau de classe va xirar-lo com l'ha portat fins al llac de Zúdir, ple de peixos vermens com la sang. De les seves aigües sorgeix Lléber Mohawk, el monstre de quatre caps que protegeix la puresa de la santa barreja líquida. A Mohawk no li agraden els humans, però vostè ha d'arribar fins a l'altra banda si vol seguir en vida. La inhalació dels gasos emesos per les defecacions dels peixos l'embogirà fins forçar-lo al suïcidi si no s'afanya. Com faria que els quatre caps de Mouac es baradessin entre si? Eh, con... Intentaria que eh, que entablés una discussió entre ells. De quina manera? Eh, Planteant algun tema filosòfic. Com, per exemple? Mm... Alguna cosa relacionada amb el Per exemple? Com, quina? Eh... Exemples, alferes. Ejemplos? Pues... Alferes, eh... no dubti. No. Teixica, no. Sobre si existen els dioses o no, Per exemple. Bona qüestió. Ha fruit d'una nit de plaeres indescriptibles. La seva carn s'ha obert per absorbir les essències de la inira, que fan perdre el cap entre roses i dones maleïdes. Però abans de marxar de la cúpula del pecat de Montsalvatge,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 Bé, que però hauria de simular-los d'alguna manera perquè l'enginya ho deixés sortir. Com ho faria? Mm, Tendria que ver la situaciones en ese moment. El instinto del guerrero seguro que me haría escapar. Per què no? Els Elferes, imagini que la seva il·lusió és seguir en viure, en vida, perdó, per veure morir amics xeperents, però un fruit parlant de la regió de Tomb Lane li ho vol impedir. No m'agraden els humans ambiciosos com tu, crida. No Només et permetré continuar la teva recerca si em deixes un membre del teu cos, companyora. Quin li ofereix? Un brazo. Per què? Perquè queda otro. Accident i resposta. Alferes, digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Lluny. Mm, Distància. Temps. Molt. Nostàlgia. Alferes! Alferes! Enyorança, diu? Sí. Vòmit. Desagradable. Normalitat. Anormalitat. Mita. Impossible. Ombres. Luz. L'última pregunta. Què sent en aquests moments? Eh, Alegria por haver conseguido eh, dar un pas adelante en la lucha contra el bienat i ganes de continuar luchant per alliberar molts el seu votig. Tennem activa seqüència d'anàlisis. Sí, senyor. Alferas, el, el nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. Sembla que durant tota aquesta setmana no s'ha deixat envair pels virus de la por de Taurell de Newúqueda. Li sembla Blferas? Se sí, sent satisfets, Bé, això m'agrada. En Feres, com sabrà, és a punt d'endinsar-se en el segon nivell de món salvatge. Sí. Saludi el Ternucus d'aquest portal. Hola, Ternucus. El Ternucus també li diu hola. Premi de Teclaesc. Ja, està. ja ho ha fet, introdueixi el següent codi. 4... Sí. 5... Sí. 2... Sí. 2... Sí. 2 sí. 0... 6, sí. 2, sí. i 1. El Ferres està veient l'estructura metàl·lica en la pantalla del seu ordinador, el número que oscil·la de 0 a 99. Premi qualsevol tecla per aturar el cronó. Quin número pareix? El 17. El, el Ferres acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. El seu cap s'emboira, només veu ombres grisoses, cares desdibuixades que ploren perquè no troben el camí. Ocents amb les sades trencades que acaben formant remolins. Què vol fer ara? Opció A, ajudar un d'aquests ocells. Opció B, Treure's de vida després d'haver invocat un dels ballarins de la mort blancs. Opció C, trencar un dos canons de llum amb el seu láser. L'opció no. A. L'opció sí. A? Tan ràpidament el faràs? N'està prou segur? Sí. Molt bé. Ha guanyat un punt de força. N'ha portat tres d'experiència, però se n'en porta dos de valentia. Alferes, El els bisbes de Tarbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc, partides pel pecat, amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Però, tot i així, concentrant pot arribar a veure un perillós sarcciut corrent per terra. O vola pel cel. Eh, sobrevuela el, el, la Tierra. Què vol fer ara? Opció A. Quan li ensenyaran a base esperança ignorar-los. Segons el mirant, guiure no són perillosos. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el sarcciut de Montsabre. I recordi, el cripte i xicat va provocar una perillosa ona d'energia quan van explotar els bisbes la setmana passada. El seria sí. Usaria l'opció B. L'opció B? Sí. Guanyar un punt de força, en perd dos d'experiència i en perd un de valentia. El Ferres acaba d'entrar al regne de Castellsang, un dels més perillosos de món salvatge. Dels abismes infinits que rodegen el castell sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de miocxèperens. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Eh, Cogería la opción C. Cerrar los ojos y seguir haciendo eso. M'està ben segur, Ferres? Sí, absolutamente seguro. Alferes, sento dir-li que, que perd un punt de força, que en perd dos d'experiència i que en perd dos més de valentia. Fem un recompte, té un punt de força, en té set de negatius d'experiència i en té tres negatius de valentia i un de positiu, per tant, un de valentia. Sap què significa això? Sí. Que la Lolita se'l cruspeix immediatament! Estratègies bàsiques? No disponibles. Pel que tinc entès, són éssers intangibles. Els nostres camps de força no ens podran defensar dels seus atacs. Probablement, però... potser tinguem alguna possibilitat. Quina? Ruther ens va ensenyar a formular uns conjurts de protecció, potser combinats. Olvida't d'això, Nunke. Els teus poders màgics mai no podran derrotar un ballerí. Podríem provar d'enlegir a la nau. Serà difícil reparar-la, no disposem de les facilitats tècniques de la nou arcàngeli sense en Johans. Qui és en Johans? Era, era l'enginyer en cap de la nau, però el van perdre quan en blindat ens va atacar. Tampoc podem connectar amb els de l'imperi? No, m'han canviat els protocols. Jo, jo podria intentar connectar amb la meva família. És possible que els ritus ancestrals dels Doikaren ens protegeixin de la negromancia dels ballarins. Però hauria de travessar la selva i tornar abans que es faci de nit i... No ens queda una altra opció. Endavant, oficial. Fàcil. I que el rei togobo no el protegeixi. Gràcies, senyor. Adéu. Nunke, vigili els sistemes principals. Vaig a parlar amb el Ferassayer. Elferes. No se m'acosti, capità. Jo només volia... N'he dit que no se m'acosti, ni tan sols m'ha deixat sortir durant l'aterratge forçós. Estava més segura aquí dins. Ara em veig prometa. Es pensava que moriria aquí dins. Calmes, Alferes, calmes. Sap on som? A Montsalvatge, imagino. O a l'infern. No hi sé veure la diferència. Som a la selva negra de Toikaren Rick. Di això i dir que som morts és el mateix. No del tot. ens hem ha a la recerca de la seva família. Ells ens ajudaran. Però tots hem de lluitar contra els ballarins de l'amor quan arribin, i vostè també. Esplèndid. Primer em condemna cadena perpètua i després en demana que l'ajudi a refusar la mort. No ho penso fer. Vostè mateixa morirà si no ve mi. El primer que faran els ballarins serà atacar qui estigui sol, no el sagrat en les multituds. Bé, vindré amb vostè, capità, però li diré una cosa. No seré jo qui plori la seva mort si els ballarins se l'emporten. Com vulgue? per què? Alferes, emet algun senyal al mirant Sí senyor, té un nou reclut a preparar. Transport! Benvingut a la càpsula 4 de la nau Estadar Arcàngel Alferes, Marc Galimany, de Sant Sadurn i de Hola, bon dia, capità. Com diu Alferes? Bona nit, capità. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Cada fem rei com no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Galimany coneix el procediment habitual del nostre test? Sí. Bé, no entrarem en més de tants. El Tinent Arenyes li farà la primera pregunta. El Ferres Galimany, bona nit. Sempre li han dit que l'estimen molt, oi? Sí. Doncs és mentida. La crua realitat és que l'odien, és que els hi agradaria veure el mort, que no poden suportar la seva presència ni un segon més, que fins i tot fruirien veient l'ho patir. Què faria? El s'ignoraria totalment. Sí. Després de tant anys amb vostè, el s'ignoraria? Sí. Vol que el sucreguem, això? Sí, capítol. Bé, el feràs com vulgui. Sabrà que la vida és delicada, o el que això diuen. Aseguren que les flors poden morir al trepitjar-les, que la penya es fa vella fins convertir-se en una tuberia oxidada gairebé pudent, que els cors aguanten poc i malament el pas dels anys. Però vostè i jo sabem que tot això és mentida. Les lolites poden fer que el patiment pel devenir dels anys s'acabi, que vostè es conservi sempre igual, encara que les conseqüències psíquiques puguin ser fatales. Accepta? El Feres, accepta? Simplement. Simplement. Sap que les lòdites podrien demut lo utilitzar-lo per lluitar contra l'imperi, contra nosaltres mateixos. Sí. Només sí, alferes! Sí, capità. Tinen continuï. Alfède, s'imagini que un dels requisits per poder passar a formar part de la tripulació estable de la nostra càpsula sigui la d'obrir les fronteres de la seva ment que tothom coneixi els seus pensaments, que el seu cervell sigui capaç de canviar de forma per igualar-se a la dels companys. Es quedaria a la terra o s'arriscaria a no tornar a ser mai més el que és? Arriscaria no tornar-me a ser mai més el que sóc. Per què? Perquè... Per què el Perquè intentaria es això que hi ha allà, Alferes? Per què? Eh? Perquè intentaria pensar el flintat de qualsevol manera. D'acord, Alferes, pensi en d'un cavall, Amb les potes trencades, gairebé no pot respirar però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? M'ajudaria a morir perquè així no podria sofrir més fent un un invocament o fent servir la meva... Una invocació, Ar... diu? Com quina? El, el per matar -ho. Per matar-lo. Bé, continuït, Iden. Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Abandonar. Deixar. Com diu? Deixar. Enigma. Sense. Com? Sense. Sense. Lluentor. Brillant. Què? Brillant. Compte. Llegir. No existir. Mai. Fred. Fals. Espatllar-ho un altre cop. trencar -ho. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Una ràbia terrible per tots els meus companys que han mort en en totes les batalles que hi ha hagut contra el Klinger. Tinent, activi de seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres em sap greu comunicar-li que l'ordinador li ha aconseguit un punt negatiu. Sembla ser que els seus coneixements sobre els personatges de Montsalvatge no són molt elevats. Mala sort. El Feres Galimany està veient la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí. Veu el número que osci·la de 0 a 99? Sí. Premi, una tecla per aturar-lo. Ja està. Quin número apareix? El 5. El 5. El, el Feres es troba a la cúpula de Tornamont. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis oscurs i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esperits del mag Zhaureyden Munchel. Opció B. Saltar l'abisme de Doido Nocus. Opció C. Demanar els bruixots de Federa Min una encantaria de protecció. I pensis sho molt bé, Ferres. Uh, L'opció C. L'opció C? M'està ben segur? guanya un punt de força, en perd, no obstant, un d'experiència i en recupera un de valentia. Al feres s'acaba de descobrir el palau imperial dels gezerans darrere de la cúpula de Tornamunt. Les seves escales, bé, són especials. Les està veient? Sí. No estan fetes de marbre o fusta, sinó d'un estrany material que xucle qui les puja. Què vol fer ara? Opció A. Apretar a córrer en direcció posada a les escales. Opció B. Intentar fer un salt i arribar fins al crepúsculo dels xeus. Opció C. Anar avançant lentament. L'opció B. L'opció B? Segur? Sí. Guanya un punt de força, en perd dos més d'experiència i se n'emporta un mes de valentia.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 Pensa que aquesta opció és definitiva, Alferes. Si s'equivoca, sí. ningú el podrà ajudar. No. no. guanya cap punt de força. Tampoc en guanya cap d'experiència i el comptador de valentia continua en dos punts. Per tant, no se n'emporta cap. Alferes ha obtingut dos punts de força. Té tres punts negatius d'experiència i només en té dos positius de valentia. Sap què significa això? Sap què significa? fixis' -se, fixi se en els ulls del monstre. Els està veient? Sí. Són plets de sang, són ples de sang. Té gana, se'l cruspeix! del planeta perdició, vaig aprendre molt sobre els autèntics camins del senyor. Els que foren dibuixats al cel des de Montsalvatge abans de l'arribada de Will Wilson? Mai no he cregut en aquestes estranyes agendes. Jo fins i tot he caminat per un d'ells. És perillós. Hi habiten criatures de foscor que no tenen Déu. Criatures poderoses que usaven tot sobre Montsalvatge. Potser podrien ajudar-nos. Creus que podem obrir un d'aquests camins aquí? Seria impossible, però la màgia que desprèn el cos d'en Roussel ens ajudarà. Si la puc canalitzar... Què necessites? La seva fe, capità. Haig de compartir-la, haig de sentir-la. Expandeixi-la la seva ment, uneix-la-hi a la meva. No sóc pas cap mentalista, nunca. No sé si me'n sortiré. No ho posi dubte. Confia en vostè mateix. Tanqui els ulls. Però... Tanqui'ls. Miri-la, Foscor. Cerqui la llum. Dirigeixi la seva energia. Cerqui la meva. Gairebé la puc veure. Un moment, sí. Puc sentir-la. Ara projectis. Llença el seu cos etèric cap del llum. Jo pensava que series tu aquí. Faig-ho ja. El portal s'està obrint. Sí, sí, sí! sí! Nunke, no veig res. No veig res. Ajudi'm, tinc fred. Tranquilitzis, visitant. On sóc? Enlloc i a tot arreu. Flotes un camí de llum. Com tots nosaltres, una la noia Flor. La veus? Sí, que n'és d'hermosa. No et deixis enganyar per les aparences estranger. Aquí res és el que sembla. Ni tan sols jo, Luar, fill de la traïció de la llum. Tinc por un altre cop. Agafa'm la mà. No et veig! Has d'arribar fins al cristall i tanatori. És allò? Sí, jo no puc ni acostar. Ni. No em deixis sol! Ho has de fer tu sol. El què? Ho esprinaràs aviat, per rei Togobona. Benvingut estranger. Qui ets tu? Sóc compassió i tinc el que necessites. La clau de la immortalitat és dins el meu ventre, només has d'agafar-la. Per com? Obra-me'l, és l'única manera. El ventre, no puc fer-ho, no! Sé sí que pots, i ho has de fer les mans. Però què et penses, que són ganivets els meus dits? No, la meva carn és vella, podrida, només has d'empenyar amb el teu puny. I si morts, i si no aconsegueixo trobar la clau? Ja estic morta i la trobaràs. Has de tenir fe. Comença. Sí. Així. No! Capità! Capità! Desperti! Què? Què? Ho ha aconseguit, ho veu. Té la clau. Ho ha aconseguit. Estem salvats. No, no del tot. Encara no sabem com utilitzar-la. Estic segur que ho esbrinarem abans que arribin els ballarins de la mort. Això espero. Estic tan cansat. És normal. L'experiència que ha viscut és capaç de drenar l'energia d'un Doikaren. Però jo no sóc més fort que un Doikaren. Vostè té poders. Se manifestant. Se'm fa difícil de creure. Tampoc creia en l'existència dels camins de llum. Té raó. Vagi pensant en la clau mentre el Tinet Arenyes i jo tenim un nou recluta. Alfred Sire, transport! Benvingut a la càpsula 4 de la nau arcànge d'Alferes, Joan Bolós, Bases de Mataró. Bona nit, senyor. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Calafen, rei, togobo, no el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Bolós. feres Bolós. Sí, senyor. M Escolta, sí. coneix el procediment habitual del nostre test? Sí. Així, doncs, no entrarem en més de tants. Tinent, Aranyes, faci la primera pregunta. Uh, perdó, feres Bolós o Bolós? Bolós. Bolós. feres Bolós, bona nit. Bona nit. Imagini's un grandíssim desert. Probablement prop de Ciutat Salvatge. És de nit i necessita dormir. Creu que el perill ha quedat enrere. Acluca els ulls un instant i escolta un soroll ensordidor. És el seu company Creptun Creptunlun que està patint una estranyíssima metamorfosi degut a les radiacions de les dunes de Quiumtet. Es converteix en un anus metàl·lic en el que hi ha incrustats trossos de carn humana. Mm. Ha de reaccionar abans que no la xafi. Què vol fer? Alferes! Faig un encanteri de protecció. Com quina? Un teixicat. Fàcil. Teixicat. Amb aquest no van serà pas. Un de més fort! Teixicat. Bé, veuríem que succeiria a la vida real. Però, en fi, un gran cul. El Com ho faria? Entonant una oració màntrica d'Hirkum, que potser el permeti l'evitar? Llançar-se al buit? Potser? Què? Què? Intentaria l'evitar. Per tant, faria l'oració màntrica. Sí. Fàcil, eh? Mm. A, la a la base no me la van ensenyar. No te la van ensenyar? No. Com que no se la van ensenyar? Tinc aquí davant els arxius de base esperança i sé aquest mantra l'han après. En, potser han estat modificats. En absolut feres. Posien no posi dubte pas de meva d'informació. És evident que vostè no els ha examinat tots. Tinen, continuï. Es troba cara a cara amb un estrec Zhiyun, un ésser mític d'Hirkum, barreja de bella i unicorn, encarnació de la puresa de Mont salvatge. Precisament per no atacar-lo amb els seus pecats, ha de demostrar que la seva ànima encara pot arribar al cel. Com? Responent a la pregunta de les preguntes? Quin és el color de la puresa? Quin el feràs? I què és aquesta veu que sentim? El, els unicornis són blancs, el qual representen el signe de la puresa. Bé, la seva resposta no és encertada. Perquè els unicorns poden ser violats també. Per la violència no habitants de salvatge. No li diré pas quina és la resposta. Potser un dels seus companys l'encerti més endavant. Però ara digui'm, de qui és aquesta veu que sentim constantment? De qui és? Quina, quin esprit d'estajuda? El es meu cíborg. El seu cíborg? Sí. Com se diu? Tunes. Tunes? Sí. Digui-li que es presenti. Presenta't, cíborg, Tunes. Ara bé. No ens facis No ens facis parar. Bona nit, càpita Montaner. Bona nit, Alferes. Cyborg Turles. Sí. Alferes ha de saber que en aquest moment hauria d'estar veient la pantalla del seu monitor. És així? Alferes! Alferes sí. o Cyborg? Sí, senyor. L'està veient? Sí. Sap que pel temps que ha perdut presentant-nos al Cyborg li restem un punt? Val. Sí, senyor. Restat queda. Fixis bé en la seva pantalla. Sí. L'està veient? Magnífic. Veu el número que ho cita de 0,99? Sí. Premio de tecla per aturar-la. Ja ho ha fet? Sí. Quin número pareix? El 7. El 7. Sí. El Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt. L'està veient? Sí. De sobte, apareix davant seu un arbre enorme. Les seves branques l'atrapen, s'està afegant! Què vol fer ara? Opció A, intentar trencar les branques. Opció B, invocar un dels bruixots de Gaurem. Opció C, recórrer a un dels encanteris que li van a ensenyar a la base de reclutament. Trenco les branques. Segur, Ferres? Segur. No guanyar cap punt de força no guanya cap punt d'experiència i no guanya cap punt de valentia. El Feres acaba d'entrar al palau imperial dels Gesseran, darrere la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que hi ha davant seu s'esvaeixi de tant en tant i d'on hi passa un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Prova de conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Prova de trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. Opció C. Corre en una altra direcció. Opció B. Opció B? Sí. Guanya dos punts de força. En perd un d'experiència, però en recupera dos de valentia. No està malament el feres. Alferes arribat al crepuscle dels xeus on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans s'acaben de sortir del terra i la l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A. Recórrer a un encanteri de metamorfosi. Opció B. Utilitzar un encanteri de combustió. I opció C. Quedar-se immòbil. Pensi-s'ho molt bé, Feres, d'aquesta decisió, depèn la seva victòria sobre el monstre d'aquest divent. L'opció B. L'opció B? Sí. Guanya dos punts de força. En perd un d'experiència i en guanya un de valentia. Per s'ha quedat amb quatre punts de força, amb dos negatius d'experiència i tres positius de valentia. El Feres. Sap què vol dir això? Sí. No té l'experiència necessària per vèncer el monstre d'aquest nivell. Un fals delicat necessitava dos punts de força, un d'experiència i un de valentia. Alferes, compte! Fer, Ferre Sire, activi els escanyers. Activats. Algun senyal d'en Cap. I ja s'està fent de nit. Aviat arribaran els ballarins. Nunke! Sí senyor. Ha investigat sobre la clau? Sí, ho he fet. He cercat informació a tots els bancs de dades de la càpsula i també he provat de posar-me en contacte amb els meus germans de sang, però no tinc res. Preocupa-me. A la terra, amb la mare, vaig escoltar una llegenda sobre la clau de la consciència. Era molt petita, no sé qui la va explicar. Què deia la llegenda? Doncs, que una nena, eixia, va destilar virtut fins que un repugnant Kyuk la va convertir en una deesa de la l'abús i que la clau la va salvar perquè en el fons era pura. Però com ho va fer? pensi -ho. Crec que... Crec que se la va clavar al cor. D'un què? Creu que funcionarà si jo faig el mateix? No sabem si es tracta de la mateixa mena de clau. I no podem provar-ho. Haurem d'esperar que es produeixi d'enfrontament amb els vellons. Senyor! Senyor! Gen, genta! Què ha succeït? No s'ha trobat, senyor. Ha arribat fins la ciutat? Sí, però, capità, no hi havia ningú. Sembla com si els del Karen s'haguessin extingit. L'únic és el que he vist. un feita feita. M'ha explicat com aneu una, una mena de núvol grisós va la ciutat de la resta del planeta durant dos dies. I que després no hi havia ningú. L'Imperi ha enviat tres neus per investigar, però encara no ha arribat. Ha de ser cosa de la Xeperens. No ho crec, senyor. I, i hi ha altres forces lluitant pel poder amb un salvatge. I, si hagués si, si arribat el pla físic, només podem resar. Estem perduts. I l'Amioc i el seu vasall han blindat, també. Els arribaran d'un moment a altre Què farem, capità? Utilitzar aquesta clava. És màgica, Don't la No hi ha temps per explicacions. L'ordinador m'indica que tenim un nou reclut de preparat a base d'esperança. Transport! Benvingut a la capsula 4 de la nou arcàngel Alferes Fabián Martínez de Barcelona. Alferes? Sí. Bona nit. Bona nit. Que la fe en rei Togobo no A vostè també. Gràcies, Alferes. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Martínez, coneix el procediment habitual del nostre test? Sí, senyor. Doncs no entrarem més a més de tant. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Està dormint... S'hi troba molt bé, en el seu lint particular. Però, repentinament, comença a sentir una musiqueta insuportable. Intenta despertar, però no pot. I com més ho intenta, més s'ofega, més pateix. Com despertaria? M'arrencaria els tímpans. Alferes, el m'ha semblat sentir una rialla? No, senyor. Bé. Quin tipus d'androïda interpret prefereix? El de diplomàcia? El que no té miraments? Els de la gamma Tonger, potser? Els de la diplomàcia. Per què? Perquè... Eh, sempre se puede razonar, sempre... són més pràcticos. És vostè un ésser multilingüe, pel que estem veient? Mm. Qui va introduir aquesta anomalia en els seus circuits? Mm. El meu creador. Que va ser qui? confessi Monterco. Qui? Monterco. Monterco... Monterco un dels nostres enemics més grans, tinen. Mira. Hem d'anar amb compte amb aquest alferes. Prossegueixi. Ha patit algun cop la febre dels pantans d'Oi Karen? No. Així no haurà experimentat els símptomes. Visibilitat reduïda en un 80%. Transformació d'algun dels seus membres en troncs emerto, oi? Mm. N'està ben segur? Sí, senyor. L'escàner de la nostra nau ho confirmarà. Alferes, imagini ara que està contemplant l'agonia de tot un sistema interplanetari. El nucli dels planetes s'explota i el temps s'atura perquè tot deixa d'existir. I vostè observa l'espectacle tranquil·lament des del mirador d'una nau estel·lar de classe eterna. Què pensa? ¿Cuántos seres están muriendo? No puede Alferes. Sí. Un pensament molt profund. Tine'l continuï. Diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Parlar. Alferes! Sí. Parlar! Dir. Corre! Flash. Acabar! Terminar. Res. Algo. No té importància. Aferes! Respongui-me immediatament. Importancia. Plaer. Tortura. Raonable. Pelea. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? No s'interessa. No sou sé res? Per què? No m'he de fer nada. No m'he de fer de me Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. feres, el nostre ordinador li concedeix un punt positiu. Hem verificat que és cert que mai ha patit l'enfermetat dels pantans de Doikaren i que, a més a més, la seva presència aquí Sent fill de qui és, és sincera, després de l'escàner cerebral. Felicitats. Gràcies. El Ferres Martínez l'envolta a l'esculpt d'energia l'uncratoriana. Això significa que té accés directe al tercer nivell de món salvatge, al continent de Milen D'Ai, gaudeix de la protecció dels déus. Saludi a Tornucus, que el portarà fins allà. What? No cal traducció. Premi a la tecla ESC. Introdueix-hi el següent codi. Un moment, que mi cyborg... Esta... També té un cyborg, vostè? Sí. Això aviat ho penalitzarem, el feràs. Ja pot introduir-lo o no? Sí. 1, 1, 6, 4, 3, 1, 8, i 4. Alferes Martínez, està veient la pantalla del seu ordinador? Sí Veu la casella que oscil·la de 0 a 99? Sí Premi qualsevol tecle per aturar el crono 63 Els 63 Alferes el ha arribat a la catedral dels Oscurs, l'està veient? No El seu Cyborg la veu potser? ¡Alferes! Tengo problemas. Quins problemes té? Oix, ¡Alferes! ¡Alferes! Eh? Quin problema té? Eh, no se visualiza la imagen. Què diu ara? Què està veient en aquests moments? No alferes l'estem perdent? ¡Alferes! Mm, un momento. Apeta. Apeta. Apeta. ¡Alferes! El seu cyborg i vostè... Em sembla que no saben pas el que fan. Estan preparats per lluitar contra un blindat. Ho estan! No es veu cap ah, imatge? No. Què està veient ara? La catedral dels oscuros, potser? Sí. N'està ben segur, Feres? Sí. Digui'm què està veient ara. Una, des una descripció? Sí, facim Una cúpula, con una luz. Una cúpula amb una llum? Sí. Oh. Em sembla que les comunicacions s'estan perdent. Tinent! Tinent! Què està passant amb l'Alferes? Una cosa molt estranya, capità. S'estàs esveïnt, S'estàs esveïnt, S'estàs esveïnt! L'hem perdut definitivament. L'hem perdut definitivament! Potser podrem recuperar la setmana que ve, si el seu ordinador funciona millor. Haurà de revisar el seu ordinador, de totes maneres. L'haurà de revisar. Tenim un nou alferes preparat, potser, tinent? No ho sé, capità. Consulti amb l'almirant Guiures, us si us consulto. Sí, em diuen que sí, capità. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la càpsula 4 de la nou Estadarra Arcanja d'Alferes, Emilio Castines, de Barcelona. Bona nit. Bona nit. Calafen Reitor Gobun el protegeixi. I un moment. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Castells imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. És així? Sí, sí. Bé. Doncs m'abstindré d'entrar-ne en a temps. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alfred, bona nit. Bona nit. Imagini que està caminant sobre un accidentadíssim terreny, prop de Ciutat Salvatge. Les seves passes són tan fràgils com les d'un escampaboiras intentant adherir-se a l'espatlla d'un ballarí de la mort. Algunes de les roques que l'obstaculitzen semblen tenir vida pròpia. És més, una d'elles acaba d'aixecar-se i en aquests moments s'obre el seu cap. Allunya, ets estranger, o tots nosaltres t'atacarem, criden les pedres. Se les creu? No. Per què? Eh? Perquè una pedra és com un seriner que no gosaria fer-me res. És d'una estatura molt més petita que jo i s'escagonaria al primer moment. Bé, Feres, imagini's que es troba a la bany d'Orcudada on hi ha només dues cases, conegudes com Derns i Fioc. A Dern viuen els esclaus, plens de pus i enfermetats temibles. Fiol, d'altra banda, de la residència dels senyors del Duento Khan, els quals robaren la petita verge de fusta de la catedral de Ciutat Salvatge. Senyors i esclaus viuen com proscrits, perquè tots escaparen de destins temibles que ja havien estat aprovats per la conferència Gieslin. A les petites ciutats que rodegen l'abany s'han construït torres de vigilància. Ningú no vol que els d'Adernd i Fiol hi entrin. Ara, el Feres camina cap a la més petita de les torres, la de Thion Crei. Un dels vigies, pensant que és un dels maleïts, ha donat alarma. Què fa? Es defensa, ataca, intenta reonar amb tots cins. Els... Jo m'intentaria evaporar-me eh, amb un encanteri i així eh, evitar que em trobessin. I llavors, quan s'acabés l'alarma, poder continuar amb la meva recerca. Ben pensat, alferes. Imagini que, en un dels seus viatges pels regnes de Montsalvatge, s'ha trobat amb una vintena de dorkiorus. Droncus Nara, al cap de la tribu que porta el bàcul de la mort, el mira fixament. El seu fill, d'uns 10 anys, comença a moure les mans molt ràpidament. Intenta imitar el ritual que fan els ballarins de la mort quan es preparen per arrencar-li la vida a algú. De sobte, el cel s'ennovola i el terra comença a tremolar sota els seus peus. Baixaria la mirada i es resignaria un destí cert o procuraria posar resistència. Jo m'intentaria resistir. Com? Pues, uh, fixar-me molt amb el que faig i mm, mentallitzar-me molt amb el meu camí. Concentram-me amb la meva màxima potència. Alferes, m'escolta? Sí. És davant la gran porta de fusta vermella de Joico, de la mansió dels Fiumc. Es tracta d'un edifici composat per tres grans naus i coronat per un petit campanar, utilitzat fa molts i molts anys per conjurar els esperits de l'Einfec. Escolta uns sorollets. Un moment! Són com escomplien les nits a les presons de en Regna. Torturen algú aquí dins. El càntic el fa tremolar. Reikaton Marripproyd! Un cop, i l'altre, i un l'altre, què faria? Doncs pues, em faria passar per dolent i, i invocaria uns escampaboies per poder-me defensar. Bona pensada. Tinent? Diguis la primera cosa que se li passi pel cap, igual li dic les següents paraules. Con quantitat. Molt. Enginyo. Com? Enginyo. Eina. Company. Amic. Cel. Cel. Aire. Un any. Mm, 365 dies. Fet ja rebentat. Molta sang. Porta. Com? Porta. Un camí nou. L'última pregunta. Què sent en aquests moments? Intriga per saber què em passarà. Estic molt concentrat i confio molt en mi mateix. Estic segur que podré arribar-me al segon nivell. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí. Em resulta difícil dir-li això, però el nostre ordinador li ha concedit un punt positiu, donada la confiança que demostra, sens dubte, en si mateix. Està veient la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí. Fixi-s'hi bé. 27... Veu el marcador 29. amb el número sí. que de 0 a Sí, sí. Premi qualsevol tecla per aturar-lo.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 Demanar als bruixots de Federa a mi d'un encanteri de protecció. Opció B. Segur el feràs? Completament. Guanya dos punts de força, guanya tres punts d'experiència i guanya tres punts més de valentia. Molt bé el Feres. El s'acaba de descobrir el Palau Imperial dels Llegeran darrere de la cúpula de Tornamult. Davant seu hi ha unes escales, poca llum, i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, negar el que està veient i seguir endavant, com si les escales no hi fossin. Opció C, caminar en una altra direcció. El Ferres, opció B. Segur? Completament. Guanya un punt de força. No se n'emporta cap d'experiència, però sí es queda amb un de valentia. Molt bé, Alferes. Alferes, s'ha sí. arribat al Crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. L Està veient? Sí. El sostre es cau i l'estranyava estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el coll. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C. Utilitzar una encanteri de protecció. Pensi-s'ho molt bé, el Ferens. D'aquesta decisió depèn la seva victòria sobre el monstre d'aquest nivell. L'opció... Sí. L'opció B, n'estàs segur? Sí. No guanya cap punt de força en aquesta ocasió. Se n'emporta un d'experiència i tampoc en té cap de valentia. Fem un recompte d'Alferes. Feres. N'ha guanyat tres punts de força, n'ha guanyat quatre d'experiència i se n'emporta quatre de valentia. Està veient el monstre d'aquest nivell? No? No. Com que no? Encara no. És que m'ordinador és molt lent. Ara no, sí. És el gegant d'aire estrany. Necessitava 5 punts de força, 4 d'experiència i 3 de valentia per vèncer-lo. Pots sumar el punt positiu del test. A on el sumaria? A la força. A la força. Però li segueix faltant un punt al Feres. Compta! El punt del gegant s'està estrenyent! Esperes, m'escolta? Sí. Ha passat alguna cosa? Digui'm, comenti'm-ho. Un dels míssics de Trine Tuck ha pensat que li sobrava un punt de valentia i que potser li podia fer falta en el seu nivell de força. Per tant, l'ha vençut. Mireu d'aquí terra. Esclafat. Ah. guanyat. Magnífic! Tenim una nova esperança per molt salvatge. Gràcies, gràcies. Bé, pensi que els místics de Towntuck no surten cada dia. Bona nit, alferes. Bon ha estat un plaer servir amb Molt bé. Els puterins són a pocs metres, senyor. No us poseu nerviosos, jo m'enfrontaré amb ells. Mantingueu-vos al marge de tot. Però, capità, vostè sol no podrà. Deixa'm fer.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 Entra al món salvatge amb Flash FM i Investenter i que la Femreito Gobun t'acompanyi.